Грілз. Примарний ПоЛІ Переклав та зачитав Костянтин Шарков на прохання пана Праника. Щоб підтримати канал, ви можете подобати це відео, залишити коментар, а також підписатись. Приємного прослуховування. Журнал «Гарперс», жовтень 1946 року. Стаття. Тисячі таємниць. Автор Кей Лестер Вокер. Нещодавно хтось написав на авіабазу Райтфілд, що знає, що наша країна зібрала чималу колекцію ворожих військових таємниць. І чи не могли б вони, будь ласка, опублікувати все про німецькі реактивні двигуни? У відділі повітряних документів ВПС відповіли. Вибачте, але це вийде 50 тонн літератури. Більше того, ці 50 тонн – це лише невелика частинка того, що сьогодні, безсумнівно, являється найбільшою колекцією захоплених ворожих таємниць коли-небудь зібраних. Якщо ви завжди думали про військові таємниці, а хто цього не робив, можливо, вам буде цікаво дізнатись, що військові таємниці в цій колекції – обчислюються тисячами, що маса документів величезна і що ніколи раніше не створювалося нічого порівняного з нею. Daily Mail, березень 1988 року. Змова скрипок. Автор: Том Бауер. Змова скріпок стала кульмінацією дивовижної битви між союзниками після війни за захоплення трофеїв нацистської Німеччини. Всього через кілька тижнів після поразки Гітлера деякі чоловіки, класифіковані як затяті нацисти, на вибір старших офіцерів Пентагону стали респектабельними американськими громадянами. У той час, як у Великій Британії політичні суперечки перешкоджали планам найняти інкримінованих німців у прагненні до економічного відновлення, французи та росіяни бралися за будь-кого, незалежно від їхніх злочинів, а американці за допомогою повутини обману покривали дезінформацією вбивчу репутацію своїх нацистських учених. Доказом німецької технічної майстерності стали сотні звітів, написаних свідчими союзників, які не соромились описувати дивовижні досягнення і чудову винахідливість німців. Гітлер справді востаннє посміявся над своїми ворогами. Sunday Times. Грудень 2014 рік. Автор – Боян Пончевський. В Австрії виявили секретний підземний комплекс, побудований нацистами наприкінці Другої світової війни, який, можливо, використовувався для розробки зброї масового знищення, такої як ядерна бомба. Величезний об'єкт виявили минулого тижня неподалік міста Сент-Джорген-Андер. Вважається, що він пов'язаний з розташованим неподалік підземним заводом Бі-8. Берг кристал, який збирав Мессершмітти МЕ-262 – перші реактивні винищувачі, які становили короткочасну загрозу для ВПС-союзників на завершальному етапі війни. Розсекречені розвідувальні документи, а також свідчення причасних допомогли екскаваторам знайти прихований вхід. Це був гігантський промисловий комплекс, «І швидше за все, найбільший секретний об'єкт з виробництва зброї Третього Рейху», сказав Андреас Зульцер, австрійський режисер-документаліст, який керував розкопками. Зульцер зібрав команду істориків і знайшов додаткові докази того, що вчені працювали над секретним проєктом, яким керував генерал СС Ганс Камлер. Камлер відповідав за ракетні програми Гітлера, включаючи ракету Фау-2, яка використовувалась проти Лондона на останніх етапах війни. Він був відомий як блискучий, але безжальний командир, який підписав креслення побудови газових камер і крематоріїв у комплексі концтаборів Аушвіц на півдні Польщі. Ходять чутки, що після війни він потрапив у полон до американців і отримав нову особистість. Розкопки Зульцера зупинила минулої середи місцева влада, яка хотіла побачити дозволу на дослідження історичних місць. Але він упевнений, що копання можуть відновитися вже наступного місяця. Ув'язнені з концентраційних таборів по всій Європі були відібрані вручну за їхні особливі навички – фізики, хіміки чи інші експерти – для роботи над цим жахливим проєктом. І ми зобов'язані жертвам нарешті відкрити це місце і розкрити правду», – сказав Зульцер. Розділ перший Його очі розплющились. Повільно. відчаровуючи вію за вією, Напружуючись і ламаючи товсту скоринку крові, яка тріщала, як розбите скло над налитими кров'ю очними яблуками. Здавалось, що яскравість палить сітківку, іначе лазер фокусується на очних яблуках. Але хто? Хто тут ворб? Хто його мучитель? І де вони заради господа? Він не пам'ятав ні найменшої чортової речі. Який зараз день? «Який рік? Як він сюди потрапив?» «І де це сюди є?» Сонячне світло палило, як пекло, але принаймні зір потроху повертався. Першим конкретним об'єктом, про який дізнався Віл Єгер, був Тарган. Той потрапив в поле зору розмитим, жахливим і чужим, заповнюючи собою все. Наскільки він міг судити?» Його голова, здавалось, лежала боком на підлозі. Бетон? Та вкрита густим коричневим накипом чого. Під таким кутом тарган здавалось наблизиться і ніби ось-ось заповзе, прямо б його ліву очницю. Комаха махнула своїми антеннами, в останню мить зникла з полю зору і проскочила повз кінчик носа. І єгер відчув. Як він поліз кігтями вгору по його голові, Тарган зупинився десь біля правої скроні, тієї, що лежала повністю відкрита для повітря, і почав обмацувати її передніми лапами та нижньою щелепою. Наче щось шукав. Дегустував щось. Єгер відчув, як Тарган почав жувати, вгризатися в плоть. Щелепи жука прогризали собі шлях всередину. Він відчув шиплячий, глухий цокіт зубчастих нижніх щелеп, коли вони відривали шматки гнилого м'яса. А потім, коли крик беззвучно зійшов з його вуст, відчув, що десь там рояться ще десятки. Наче він давно помер. Єгер боровся з хвилями нудоти. Тільки лише одне питання промайнуло в мозку. Чому він не чув, як кричать? Над людським зусиллям він поворухнув правою рукою. Найменший рух. Але все одно здалось, що він намагається підняти весь світ. Кожен сантиметр, на який вдалося підняти руку, його плечова западина і ліктьовий суглоб кричали в агонії а м'язи спазмувались від мізерної роботи, яку він їм давав. Він відчував себе калікою. Що сталося, господи? Що з ним зробили? Зціпивши зуби і зосередившись на чистій силі волі, він підтягнув руку до голови, потім провів нею по вуху і відчайдушно махнув. Пальці стиснулись. Лапки! Лускаті колючі лапки комах дикунів смикались і пульсували, намагаючись заховати тіло таргана глибше в його вушну ямку, забрати його, дістати, витягти назовні. Йому захотілось полювати, але в кишках нічого не було, просто гівняна суха плівка майже смерті, яка покривала все, слизову оболонку шлунка. Горло, рот, навіть Ніздрі. Лайно, Ніздрі! Вони теж намагаються туди залізти. вигукнув Єген. Голосніше, відчайдушніше. Це не смерть. Будь ласка, тільки не так. Знов і знов його пальці торкались тілесних отворів, таргани брикалися і шипіли й нібом комак, коли він відкидував їх. Нарешті звук почав додаватись до відчуттів. Це його власні відчайдушні крики відлунювали в закривавлених вухах. Потім він почув щось змішане, щось більш моторошне, ніж десятки комах, які мали намір поласувати його мізками. Людський голос. Глибокий, жорстокий. Голос, який упивався болем. Це тюремник. Голос змусив згадати. В'язниця Блек Біч на краю землі. Місце, куди відправляли людей на жахливі тортури і смерть. Єгера кинули туди за злочин, якого він ніколи не скоював, за наказом божевільного диктатора. І от тоді почались справжні жахіття. У порівнянні з пробудженням у пеклі в'язниці, Єгер вважав за краще навіть темний спокій несвідомості. Що завгодно, але не тижні, які він провів під замком у цьому місці, гіршому за прокляття, у тюремній камері, у могилі. Він захотів, щоб його розум знову слизнув назад до м'яких, безформних, мінливих відтінків сірого, які прихистили його перед чимось, чим, і підготували його до цього невимовного сьогодення. Рухи правої руки ставали все слабшими і слабшими. Він знову впав на підлогу. Та нехай краще тарганила сують місками. Навіть це краще. Потім вдарило те, що його і розбудило: прилив холодної рідини до обличчя, ляпа з хвилі на морі. Тільки запах був такий різкий. Некрижано чистий, підбадьорливий аромат океану. А смердючий. Солоний присмак пісуара, який роками не бачив облизня дезінфікуючого засобу. Його мучитель-тюремник знову засміявся. Це для нього було справжнє задоволення. Вилити в міст туалетного відра в обличчя ув'язненому. Що може бути краще? Єгер плюнув смердючою рідиною якомога далі від палаючих очей. Принаймні, струмінь гнильної слини відігнав тарганів. Його розум шукав правильні слова, найдобірніші, лайливі слова, які можна кинути в обличчя своєму тюремникові, доказ життя, демонстрація опору. Іди нах. Єгр хотів це сказати, вигукнути ще якусь образу, яка б безсумнівно забезпечила б йому побиття тим самим гнучким шлангом якого він давно навчився боятись. Але якщо він не чинитиме опір, то йому кінець. Опір – це все, що лишалось. Але Єгер не встиг закінчити слова. Вони завмерли в горлі. Раптом пролунав ще один голос. Знайомий, братній і на кілька довгих миттєвостей Єгер був упевнений, що йому все примарилось. Слова спочатку були м'які, але зростали і в силі, і в обсязі. Ритмічний спів, насичений обіцянкою неможливого. Камате, камате, каура, каура, камате, камате, каура, каура. Ягр впізнав би цей голос будьте, така весі Рафара. А він, як тут, опинився. Колись вони були товаришами по команді, які грали з британською армією в регбі. Саме Раф очолював Хаку, традиційний передмачовий військовий танець Маорі. Завжди. Він зривав сорочку, стискав кулаки і рвався вперед, щоб зіткнутися віч віч з командою суперника. Кулаками стукав масивні груди. Ноги, як стов бури дерев з колоннами. Руки, як тарани. А решта його команди, включаючи єгера, підтримували його танком з флангів, безстрашного і нестринного. Його очі вирячились, язик розпух. Обличчя застигло в виразі воїнського виклику, коли він гримів рядками заклику. «Камате, камате! Каура, Каура!» Раф виявився таким же невблаганним впліч-опліч на полі бою, неперевершений по братим воїн. Маурі за походженням і командо з королівської морської піхоти за долею він разом з єгером перетнув усю землю і став одним з найближчих братів. Єгер повернув очі праворуч до джерела співу. Краєм зору він розглядів постать, що стояла на дальньому боці градкамери, гігантську, більшу навіть тюремника. Вона посміхалась, як вал чистого сонячного світла, що пробивався крізь хмари нескінченної темної бурі. Раф пролунало від нього єдине слово – повільно і недовірливо. «А вже ж я!» Так, це його посмішка. Так, я тебе бачив і в гіршому стані, друже. Ну, як того разу, коли витягував тебе з того амстердамського бару. Ну, все-таки, краще швидше приходь у себе. Я тут за тобою. Як тільки витягну, ми полетимо до Лондона. Першим класом. Єгер не відповів. Які тут слова? Як Раф опинився тут, здавалося б, так близько. Краще йдемо. Підказав Маурі. Інакше твій друг, майор Моджо, передумає. Ага, Боб Марлі. Тюремник Єгера видав глузливу веселість з злих щілин очей. Ти, Боб Марлі, ти справжній жартівник. Раф посміхнувся від вуха до вуха. Він був єдиним чоловіком серед знайомих Єгера, який міг посміхнутися комусь поглядом, що заморожував кров. Згадка про Боба Марлі стосувалась волосся Рафа, яке носилось довгими косами, традиційним способом Маурі. Як багато хтось дізнавався на полі для регбі, Раф погано ставився до тих, хто не поважав його вибір зачіски. — Відімкни двері камери! — прохрипів Раф. — Я і мій друг, містер Єгер. вживаємось. Розділ другий Джип від'їхав від в'язниці від Блек-Біч. Раф згорбився над кермом. Потім простягнув єгеру пляшку з водою. — Пий! — він вказав великим пальцем на заднє сидіння. — У баклашці є ще. Випий і набери стільки, скільки зможеш. Тобі потрібна вода. У нас попереду пекельний день. Раф замовк, думаючи про подорож, яка чекала на них попереду. Егер дозволив тиші зависнути в повітрі. Після кількох тижнів у тій в'язниці його тіло було охоплене жаком. Кожен суглоб кричав від агонії. Здавалось, що минуло ціле життя з того часу, як його кинули в ту камеру, що він вже століття не їздив на машині, і що його тіло вічність не потрапляло під тропічне сонячне світло Біоко. Він здригався від болю при кожному поштовху машини. Вони їхали океанською дорогою, вузькою ділянкою асфальту, яка вела до Малабо, одного з великих міст Біоко. У крихітній африканській острівній державі було дуже мало доріг з покриттям. В основному нафтові багатства країни пішли на фінансування нового палацу для президента. Або на ще один екземпляр флоту гігантських яхт. Або на подальші депозити рахунків у швейцарських банках. Раф жестом показав на приладову панель машини. Там валяється пара окулярів, друже. Взагалі, виглядаєш так, наче зараз згориш. Я просто давно не бачив сонця. Єгер відкрив бардачок і витяг звідти щось дуже схоже на пару оклі. Якусь мить він вивчав їх. «Підробка? Ти завжди був чортовим жмотом!» Раф засміявся. «Хто ризикує, той перемагає!» Єгер дозволив посмішці розповстися по пошарпаному обличчю. Було страшенно боляче. Йому здавалось, що він ніколи в житті не посміхався. Наче посмішка розриває його обличчя надвоє. Останніми тижнями Єгар вірив, що ніколи не вийде з тюремної камери. Ніхто навіть не знав, що він там. Він був переконаний, що помре там всіма забутий. І що, як і незліченні трупи раніше, його викинуть акулам. А ще досі не міг збахнути, що він живий і вільний. Тюремник вивів їх через затінений підвал, Місце, де знаходились кабінки для тортур, безсловесні, забризкані кров'ю стіни. Місце, куди скидали сміття, плюс тіла тих, хто помер у камерах і був готовий до викидання в море. Єгер навіть і уявити не міг, яку угоду уклав Раф, щоб він міг вийти. З в'язниці Блек-Біч ніхто не виходить. Ніколи. Як ти мене знайшов? Єгер дозволив своїм словам важко зануритись в тишу. Раф знизав плечима. «Було нелегко, довелось зібрати кількох з нас. Фіні, Карсона, себе!» Він засміявся. «І що, ти радий, що ми такі турботливі?» Єгер знизав плечима. «А я тут якраз познайомився з майором Морджи. Хороший чувак, ти б з радістю віддав за нього свою сестру». Єгар подивився на великого Маорі. «Але як ти мене знайшов? І чому?» «Тому що ми завжди поруч з тобою, друже!» «Плюс...» Тінь впала на обличчя Рафа. «Ти потрібен у Лондоні!» «Завдання! Для нас обох!» «Яке завдання?» Вираз обличчя Рафа став ще похмурішим. «Коротко розповім, коли вшимось звідси!» Інакше не буде ніякого завдання. Єгер довго пив воду. Прохолодна, прозора, бутильована. На смак нагадувала солодкий нектар у порівнянні з тим, за рахунок чого він був змушений жити у Блекбіч. То що далі? Ти витяг мене, так, але це не означає, що ми вшились з пекельного острова. Ну, його так тут називають. Я в курсі. Я уклав угоду з майором Моджу. Він отримає свій третій платіж, коли ми з тобою полетимо до Лондона. Тільки ми не будемо здійснювати цей політ. Аеропорт. Ось де він нас хопить. На нас там вже чекає прийом. Він стверджуватиме, що я витяг тебе з в'язниці, а він нас відвоював. Таким чином і отримає дві премії. Одну від нас, другу від президента. Єгер здригнувся. Саме президент Біоко, Оноре Чамбара, наказав заарештувати його. Десь місяць тому сталася спроба державного перевороту. Найманці захопили другу половину екваторіальної Гвінеї. Біоко була острівною столицею країни. Ту половину, яка лежала на протилежному боці океану, частину африканського материка. Після цього президент Чамбара зібрав усіх іноземців на біоко, не те, щоб їх було дуже багато. Єгер був одним із них, і пошуки в його біографії виявили дивні спогади частів солдатської служби. Як тільки Чамбара почув про це, то вирішив, що єгер повинен бути причетний до перевороту, засланою людиною. Хоча Єгер був тут з зовсім інших, невинних причин. Але переконати у цьому чамбару не вдалося. За наказом президента його кинули до в'язниці Блек-Біч, де майор Моджо зробив усе можливе, щоб зламати його і змусити зізнатись. Єгер зітхнув. «Ти маєш рацію, ми ніколи не виберемось звідси через аеропорт. І що, у нас є план Б?» Раф кинув на нього погляд. «Як я чув, ти тут працював вчителем. Викладав англійську. У селі на крайній півночі острова. Я відвідав їх. Купа рибалок вважають, що ти найкраще, що коли-небудь траплялось на пекельному острові, бо ти навчив їхніх дітей читати і писати. А це більше, ніж зробив президент. Він зробив паузу». Вони підготували каноє, щоб ми могли добратись до Нігерії. Єгер на секунду задумався. Він провів у Біоко близько трьох років і добре познайомився з місцевими рибальськими громадами. Подорож через Гвінейську затоку на каное це здійсненно. Скоріш за все. Це тридцять кліків чи близько того, згодився він. Рибалки роблять так час від часу коли встановлюється гарна погода. «У тебе є карта?» Раф жестом показав на маленьку льотну сумку, що лежала біля ніг Єгера. Той болісно потягнувся до неї і перебрав в міст. Там знайшлась карта, яку він розгорнув і вивчив. Біоко лежала в самому вигині пахви Африки. Крихітний острівець, густо вкритий джунглями, не більше ста кілометрів завдовжки і 50 кілометрів завширшки. Найближчою африканською країною був Камерун, що лежав на північний захід, а Нігерія розташувалася далі на захід. Добрих 200 кілометрів на південь лежало те, що донедавна було другою половиною володінь президента Чамбари, материковою частиною екваторіальної Гвінеї. Доти, доки її не захопили заколотники. «Найближче Камарун!» – зауважив Єгар. «Камарун! Ніхерія!» Раф знизав плечима. «Зараз будь-де краще, ніж тут!» «Скільки часу до ночі?» – спитав Єгар. Він втратив годинник через головорізів чамбари завдовго до того, як його затягли в камеру. «Під покровом темряви ми зможемо легко прослизнути». «Шість годин!» Одну з яких ти проведеш в готелі. І витратиш її на те, щоб змити з себе лайно та набрати води. Тому що нам ніяк не вибратись, якщо нас з'їсть спрага. Як я вже казав, пекельний день ще попереду. Може знає, в якому готелі ти зупинився? Раф пирхнув. А ховатись немає сенсу. Острів такого розміру, що все знають про всіх. «Навіть трохи нагадує батьківщину». Його зуби блиснули на сонці. «Моджо, не завдасть нам клопоту! Не в ближні кілька годин! Він перевірить гроші, а до того часу нас уже не буде!» Єгер пив воду з пляшки, ковток за ковтком, зволожуючи пересохле горло. Біда полягала в тому що його шлунок зменшився до розмірів волоського горіха. Якщо б його не побили і не закотували до смерті, голодна дієта вбила б його досить скоро. Точно. Вчив дітей. Раф зі знанням справи посміхнувся. То що ж ти насправді робив? Я вчив дітей. Ага, а вже ж, вчив дітей. Тобто ти навіть не маєш жодного стосунку до перевороту. Президент постійно ставив мені одне й те саме запитання. У перервах між побоями. Ти на нього працюєш? Гаразд, гаразд. Ти вчив дітей. Англійської. У Рибальському селі. Так, вчив дітей. Єгар подивився у вікно, а усмішка зовсім зникла з його обличчя. До того ж, як ти знаєш, мені потрібно було десь сховатись. Подумати. «Біоко, діра на краю Всесвіту! Я й не думав, що мене тут хтось знайде!» Він зробив паузу. «Ну, а ти довів, що я помилявся!» Під стоп у готелі відкрив єгеру цілий світ добра. Він прийняв душ, тричі, і третього разу вода, яка стікала в отвір, була майже чистою. Він змусив себе прийняти дозу солей для регідрації і відстриг бороду. П'ятитижнево. Але не поголився. Часу не було. Потім перевірив себе на переломи. Якимось дивом їх було небагато. Йому тридцять вісім. Він тримає себе у формі на острові. Плюс десять років у військовій еліті до цього. Він був майже на піку фізичної форми, коли його кинули в камеру. Можливо, саме тому він вийшов з в'язниці порівняно неушкодженим. Йому здалося, що у нього кілька зламаних пальців. Так само і пальців ніг. Нічого, щоб не загоїлось. Швидко переодягнувшись, вони з Рафом повернулись у позашляховик і попрямували на схід від Малабо в густі тропічні чагарники. Спочатку він їхав, згорбившись за кермом, як стара бабуся. Максимальна швидкість — 30 миль на годину. Він зробив це, щоб перевірити наявність хвоста. Ті, не численні, кому пощастило мати автомобіль у біоку, здавалося, їздили, як горезвісний кажан із пекла. Якщо б за ними стежили, за допомогою машини, то шпигун би виділявся на милю. Коли вони повернули на крихітну ґрунтову доріжку, що тягнулася до північно-східного узбережжя, стало зрозуміло, що ніхто за ними не стежить. Майор Моджо змушений розраховувати на те, що вони вилетять через аеропорт. Теоретично, іншого шляху з острова не було. Хіба що ризикнути пропливти серед тропічних штормів і акул, які ненажерливо кружляли навколо Біоко. І було дуже мало тих, хто коли-небудь на це зважувався. Розділ третій Вождь Ібрагім жестом показав у бік пляжу села Фарнау. Він був досить близько, щоб шум прибою луною пронісся крізь тонкі глиняні стіни хатинки. «Ми приготували каноя, запасом води та їжі». Вождь зробив паузу і торкнувся плеча Єгера. «Ми ніколи не забудемо, особливо діти». «Дякую», — відповів Єгер. «Я теж не забуду». «Ви всі рятували мене, але я не можу пояснити, яким чином». Вождь глянув на постать, що стояла біля нього, молоду, з тонкою мускулаторою чоловіка. «Мій син – один з найкращих моряків у всій Біоко. Ти впевнений, що не дозволите переправити вас? Ти знаєш, що вони з радістю для тебе таке зроблять». Єгер похитав головою. «Коли президент Чамбара дізнається, що я втік, Томститиме, незважаючи ні на що. Тут ми розпрощаємось. Це єдиний шлях. Вождь підвівся на ноги. Минуло три прекрасні роки, Вільяме. Іншала. Ти перетнеш перську затоку, а звідти дістанешся до свого дому. І одного разу, коли прокляття чамбари нарешті буде знято, іншала, ти повернешся і відвідаєш нас. Іншала. Повторив Єгер. Вони з вождем потиснули один одному руки. Я б цього хотів. Єгер на мить глянув на лінію облич, що оточувала хатину. Діти. Запорошені, потерті, напівголі, але щасливі. Можливо, саме цього його навчили діти. Сенсу щастя. Його очі повернулись до вождя. Скажи їм, чому я їду. Але тільки тоді, коли ми будемо далеко. Вождь усміхнувся. Хараст, а тепер прощавай. Ти зробив тут багато хороших справ. Йди з цим знанням і з легкістю в серці. Єгар і Раф попрямували до берега, продираючись крізь покрив найгустішого пальмового листя. Чи менше людей побачить їх, тим менше тих, хто постраждає від обов'язкових майбутніх репресій. Раф перший порушив мовчання, бо бачив як боляче було другові покинути юних підопічних. «Іншала?» – запитав він. «Селяни тут мусульмани?» «Вірно, і знаєш що? Це одні з найщиріших людей, яких я коли-небудь зустрічав». Раф глянув на нього. «Три роки на самоті на острові Біоко. І подивіться, могутня льодова стіна єгера розтанула». Єгер блеснув друговій кривою посмішкою. Можливо, Раф мав рацію. Може, й розтанула. Вони якраз наближались до незайманого білого піску пляжу, коли до них підбігла постать, задихаючись. Босий, з оголеним торсом і одягнений лише в пару рваних шортів на вигляд хлопчику на більше восьми років. Вираз його обличчя був схожий на паніку, що перетворилась на жах. «Містере!» Він схопив Єгера за руку. «Вони йдуть! Люди президента! Моєму батькові хтось передав по радіо попередження! Вони йдуть, щоб знайти вас, щоб знову схопити!» Єгер присів навпочіпки до рівня очей хлопчика. «Маленький, мо, послухай, мене ніхто не схопить!» Він зняв фальшиві оклі і вклав їх у руку малюка і скуйовдив запорошене жилаве волосся. Маленький Мона сунув сонцезахисні окуляри на очі. Вони були настільки великими, що хлопчик притримував їх пальцем. Єгер усміхнувся. — Чуваше, ти виглядаєш приголомшливо. Але тримай окуляри у таємниці, принаймні до тих пір, поки люди-чамбари не підуть. А тепер біжи. Повернись до батька і скажу йому від мене дякую за попередження. Малий востаннє обійняв Єгера, сповнений небажання розлучатись. І коли він відірвався, сльози навернулись хлопчику на очі. Єгор і Раф розчинились в покрові сусіднього куща. Вони низько присіли. Єгер схопив Рафа за зап'ястя, щоб швидко перевірити час. «Десь дві години до сутінків», – пробурмотів він. «Два варіанти». Перший, ми пробуємо тікати прямо зараз, серед білого дня. Другий, ховаємось і крадемося з настанням ночі. З того, що я знаю про Чамбару, він виведе на воду швидкі патрульні човни, щоб обшукати океан, на додаток до будь-яких сил, які він відправив прямо в село. Це не більше сорока хвилин на човні від Малабо. Ми ледве встигнемо вийти на воду, як вони оточать нас. А це означає, що... Немає вибору. Чекаємо настання ночі. Раф кивнув. Друже, ти тут уже три роки. Місце знаєш, Але нам потрібна схованка, де нікому і на думку не спаде нас шукати. Його очі огледіли навколишнє середовище, зупиняючись на темній і задумливій рослинності, що лежала в дальньому кінці пляжу. Мангрове болото. Змії, крокодили, комарі, скорпіони, п'явки та гівняна грязюка по пояс. Це останнє місце, де будь-яка розсудлива людина захоче сховатись. Раф покопався глибоко в кишені, витяг звідти ножа і передав його єгеру. «Тримай його під рукою! Про всяк випадок!» Єгер розкрив зброю і намацав п'ятидюймове напівзубчасте лезо, перевіряючи на гостроту. «Це теж підробка?» Раф нахмурився. «Ні, зі зброєю я так не поводжусь». «Що ж, люди-чамбари вже в дорозі!» – сказав Єгор. «Без сумніву, захочуть затягнути нас назад у клітку. А у нас з тобою ніж один на двох». Раф витягнув другий, ідентичний. «Повір мені, пронести їх через аеропорт Біоко було дивом!» Єгар похмуро посміхнувся. «Гаразд, два ножі. Нас не зупинити!» Двоє чоловіків рушили через пальмовий гай до далекого болота. Зовні лабіринт диких заплутаних коренів і гілок виглядав непрохідним. Не злякавшись, Раф опустився на черево і поліз вперед, прослизаючи крізь неможливо вузькі щілини, а невидимі комахи вислизали з його шляху. Він не зупинявся, поки не опинився на добрих 60 футів у середині, а Єгар повз позаду нього. Останнє, що зробив Єгер на пляжі, це схопив кілька старих пальмових гілок і вибіг назад до піску, вимітаючи сліди. На той час, коли він пробрався глибоко в мангрові зарості, всі ознаки їхнього проходу були заметені. Двоє чоловіків занурились в чорну багнюку, що погано пахла, і утворювала основу болота. Коли вони добряче пройшли, над поверхнею лишились лише їхні голови та й ті вкрились товстою плівкою бруду та багнюки. Єдине, що виділяло їх заточення, це білки очей. Єгр відчував, як темна поверхня болота вирує життям навколо. Ще трохи я засумую зав'язницею, пробурмотів він. Раф буркнув на знак згоди. Блиск зубів єдине, що показувало, де він. Очі єгера блукали по дерев'яних гратах що утворювали туго сплетений собор над їхніми головами. Навіть найбільша з мангрових гілок була не товстіша за чоловіче зап'ястя і сягала трохи більше двадцяти футів у висоту. Але там, де коріння випирало з багнюки і щодня омивалось припливом, воно росло стрілою прямо на добрих п'ять футів, або і більше. Раф потягнувся до одного і розпиляв його на рівні частини, використовуючи для цього зубчасте лезо ножа. Він зробив ще один пропил на висоті близько чотирьох футів, передавши деревину Єгеру. Той повернув йому питальний погляд. — Кравмага! — гаркнув Раф. — Навички бою палицею з капралом Картером. Сам собі виструхаєш! Єгер усміхнувся. Як він міг забути? Він взяв ніж і почав відточувати один кінець твердого міцного дерева, звужуючи той до стрілоподібного вістря. Поволі набув форми короткий, гострий колючий спис. Капрал Картер був гуру зброї, не кажучи вже про рукопашний бій. І він, і Раф тренували підрозділ єгера в Кравмага, гібридному бойовому мистецтві, вперше розробленому в Ізраїлі. Суміш кунг-фу – та вуличних стилів бою вчила, як виживати в реальних життєвих ситуаціях. На відміну від більшості бойових мистецтв, крав мага полягала в тому, щоб якомога швидше завершити битву, завдавши максимальної шкоди ворогові. Картер завжди говорив, пошкодження треба наносити так, щоб воно стало фатальним. Правил не існувало, і всі рухи спрямовані на удар по найбільш вразливим частинам тіла очак, носі, шиї, паку і коліні. Золотими правилами Кравмага були швидкість, агресія і несподіванка. Завжди завдавати ударів першим та імпровізувати зі зброєю. Можна битися всім, що може потрапити під руку. Дерев'яні дошки, металеві прути або навіть розбиті пляшки. Чи гостро заточений дерев'яний кілок, виготовлений з корення мангрового дерева. Люди-чамбари з'явились незадовго до настання сутінків. В одній вантажівці їх, їх їхало два десятки. Вони рушили далі до дальнього кінця пляжу, віялом обшукуючи його з кінця в кінець. Вони зупинялись біля кожного з каної землянок, перевертаючи їх, наче очікували, що їхня премія ховається десь там. Дуже очевидне місце для сховку, що робило його, повністю безкорисним для Єгера тарафа. Солдати збройних сил Біоко вистрілили пару разів зі своїх штурмових гвинтівок G3, пробивши дірки в дніщі кількох човнів. В їхніх діях не було ніякого порядку, і Єгер помітив, які каное не отримали черги куль. Солдатам не знадобилось багато часу, щоб знайти каное, наповнене провізією. Накази пролетіли по пляжу. Пара одягнених у камуфляж постатей поспішила в село, повернувшись через хвилину з мініатюрною фігурою, перекинутою на плечі, яку кинули в пісок до ніг командира з'єднання. Єгер впізнав того, кремезного чоловіка з надмірною вагою, який під час одного з численних візитів на Блек-Біч спостерігав за допитами і побиттям. Командир бахнув по ребрам формовими черевиками. Малий Мо видав приглушений крик, що жалібно відлунив по сутінковому пляжу. Єгар сціпив зуби. Син вождя став йому рідним. Розумний учень з дурною посмішкою, яка завжди смішила. Крім того, хлопчик виявився асом у пляжному футболі, улюбленому занятті після щоденних уроків. Але не тільки це їх об'єднувало. Багато в чому малий Мо нагадував Єгеру свого власного сина, або принаймні сина, якого він колись мав. Розділ четвертий «Містере Єгер!» Пролунав крик, який прорізав йому темні думки. «Містере Вільям Єгер! Так, я пам'ятаю твоє ім'я, боягус». І як бачиш, у мене є хлопчик. Масивна рука ринула вниз і потягнула маленького моза коріння волосся, поки той не став на самі кінчики пальців ніг. Йому лишилось жити одну хвилину. Одну. А ти, білий покидьок, покажись зараз, або цей хлопчик отримає кулю між очей. Єгар перевів очі на Рафа. Великий Маорі похитав головою. Друже, ти знаєш, що буде», – прошепотів він. «Ми покажемось, а все село згине. Село і маленький мо». Без слів єгар перевів очі на далекі постаті. Раф мав рацію, але образ хлопця, що витанцьовує на поки великий командир тримає його за волосся, врізався в мозок єгара. Це повернуло його свідомість до давно похованого спогаду до далекого схилу гори та пошматованого ножем полотна. Єгер відчув на собі масивну руку, могутню, заборонну. «Тихше, друже, тихше!» – прошепотів Раф. «Я і справді вірю в те, що кажу. Покажи ми себе зараз і помремо!» «Минула хвилина!» – закричав командир. «Виходь! Зараз!» Єгер почув гострий, сталевий стук патронника. Командир підняв пістолет і сильно притулив дулу до скроні маленького му. «Я рахую до одного! І тоді не сумнівайтесь, ви, британські покидьки! Я вистрілю!» Командир стояв обличчям до піщаних дюн, водив смолоскипом по трав'яних купинах і сподівався помітити Рафа та Єгера. «Десять!» «Дев'ять! Вісім!» Новий голос пролунав над темним пляжем. Дитячі крики перебили слова командира. «Містера! Містера, будь ласка! Будь ласка!» «Сім! Шість! П'ять!» «Так, хлопче, благай краще свого білого друга врятувати тебе! Три!» Єгар відчув, як великий друг Маорі притискає його до багнюки. А розум з жахом метався між далекими спогадами. Спочатку до дикого нападу на темний і морозний схил гори, потім до крові серед перших зимових снігів, до того моменту, коли його життя обірвалось, і дотепер до маленького му. «Два, один, уносте готового!» Командир натиснув на курок. Самотній спалах дула кинув пляж у яскраве світло з глибокими тінями. Командир відпустив волосся хлопчика, дозволивши крихітному тільцю впасти на пісок. Єгер в агонії повернув голову і міцно притиснув її до коріння мангрових заростей. Якби Раф не стримував його, він вирвався б зі схованки, тримаючи на ніж і заточений кілок з палаючим вбивством в очах. І він би загинув. І на це йому було начхати. Командир вигукнув серію наказів. Закамуфльовані постаті кинулись в усі боки. Одні назад у село, інші в обидва кінці пляжу. Один зупинився на краю болота. «Отже, продовжимо нашу маленьку гру!» оголосив командир все ще шукаючи друзів в усіх напрямках. Ми заберемо наступну дитину. Я терпляча людина. У мене весь час цілого світу. Я цілком радий застрелити кожного з твоїх учнів, містера Єгер, якщо знадобиться. Покажись, чи, можливо, ти бідолашний білий боягуз, яким я завжди тебе вважав? Ну, доведи, що я не правий. егер побачив, як Раф відступив. І тому мовчки подався вперед, ковзаючи по багнюці на животі, як велетенська примарна змія. На найкоротшу мить він глянув через плече. «Хочеш піти у вогні слави?» – прошепотів Маурі. Єгер похмуро кивнув. «Швидкість, агресія?» – «Несподіванка!» – завершив мантру Рав. Єгер рушив вперед. Роблячи це, він дивувався вмінню великого Маорі рухатись і полювати мовчки, як тварина. Природжений хижак. Протягом років Раф вчив Єгера багатьом з цих навичок. Цілковитій вірі та зосередженості, необхідної для переслідування та вбивства. Але все одно Раф залишався кращим. Маорі буквально витік з болота як безформна тінь. Саме тоді, коли на берег витягли ще одну нещасну дитину. Командир почав бити її по животу, а його люди посміхались жорстокому видовищу, що розгорталось. Саме зараз Раф скористався моментом. Оповитий темрявою, він поплентався до самотнього вартового, що стояв найближче до болота. Одним швидким рухом він обхопив лівою рукою шию і рот солдата в залізній задушливій хватці перекривши будь-яку можливість крику, смикнувши тому підборіддя вгору і вбік. У ту ж мить правою рукою жорстко замахнувся, встромивши лезо ножа до руків'я у горло чоловіка, а потім рванув зброю, щоб перерізати артерію та трахею. Кілька секунд Раф тримав бортового, чиє життя стікало в легені, топлячи чоловіка у власній крові. Маорі мовчки опустив тіло на пісок і за мить повернувся в болото, а автомат мерця був стиснутий у руках, густо залитих кров'ю. Він низько присів, розширюючи вузький вихід для єгера. Давай! прошипів він. Ходімо. Єгр краєм ока відчув рух. Фігура матеріалізувалася нізвідки, з автоматом, піднятим для прицілу. Раф пірнув у лінію вогню. Рух був інстинктивним. Лезо прошепотіло у сутінковому повітрі, закрутилось під час польоту і глибоко врізалось внутрішні фігури. Солдат закричав. Зброя його спрацювала. Постріли розлетілись скрізь, оминувши ціль. Коли відлуння пострілів вщухло, єгар підвівся і чкурнув уперед, піднявши на поготові дерев'яну зброю. Він упізнав цього солдата. Єгар стрибнув, вдаривши списом у груди того, і відчув, як заточений кілок розколов ребра та розрізав м'язи з сухожиднями. До того, як схопити автомат, він притиснув тіло до піску. Спис чисто увійшов у груди та вийшов через плече. Майор Моджо, колишній мучитель Єгара, кричав і корчився, як застрягла свиня але нікуди у нього не вийде втікти, це точно. Одним плавним рухом Єгер підняв автомат, зняв запобіжник і відкрив вогонь. Дуло плювало палаючими чергами трасера, патрони розривались в темряві. Єгар цілився в тулуб. Постріли в голову були нормальними для цілого дня на полігонах, але в живій перестрілці, що вистріл, то ризик. Тому і стріляли в найбільшу мішень, і мало хто виживав після поранення в живіт. Він провів зброєю по пляжу, вишукуючи постать командира, та побачив хлопчика з села, який намагався вирватись на волю, і кинувся в безпечне місце сусіднього пальмового гаю. Єгор випустив чергу і подивився, як командир розвертається і біжить. Він побачив, як його трасуючий вогонь розірвав солдатові ноги і тулуб. Потім відчув. Як страх і нерішучість пронизали ряди ворогів, коли їхній батажок впав, кричачи від страху і в агонії передсмертних мук. Тепер вони були схожі на обезголовлену змію. Момент, щоб скористатись перевагою. — Міняю ріжок! — вигукнув єгер, вихоплюючи з кишені свого колишнього тюремника повний. — Уперед, уперед, уперед! Раф не потребував довгих умовлянь. В одну мить він звівся на ноги і кинувся вперед, вигукуючи бойовий клич. Єгер відкрив вогонь прикриття, коли темний, грізний маорійський велетень рванув вперед. Єгер побачив, як перший ворог зламався і втік. Раф пролетів тридцять ярдів, потім опустився на коліно, відкрившись у шквалі прицільних пострілів, і крикнув Пішов. Єгр піднявся з піску зі зброєю напоготові а вся його стримувана лють витрачалась на боротьбу. Він помчав уперед, тільки очі та оголені зуби біліли серед темної плівки болотного бруду, що вкривала його з голови до ніг. Гриміли кулі по відкритому пляжу, дуло плювалося вогнем. За кілька хвилин останній солдат президента Чамбари зламав стрій і втік. Раф і Єгар прицільними чергами гатили по ним через пальми поки ніде не стало видно жодної ворожої постаті. Через кілька секунд темна піщана смуга замовкла, якщо не брати до уваги з того і поранених. гаючи часу, двоє чоловіків розшукали каноє вождя і потягли його до води. Великий, топстошкірий човен був громістким і знадобилися всі сили, щоб виштовхнути його в хвилі. Вони вже збирались рушити, Проте Єгер дав знак рафу почекати. Він продрався крізь хвилі і пройшов берегом до того місця, де лежала фігура, притиснута до залитого кров'ю піску. Потім вирвав дерев'яний кілок, поклав пораненого на плечі і повернувся тим шляхом, яким пройшов, скинувши напівпритомного тюремника в човен. Міняємо план. крикнув він рафу, коли вони скерували судно глибше в прибій. Моджу, пливе з нами. Плюс ми прямуємо на схід, а потім на південь. Люди-чамбари вважатимуть, що ми вирушили на північ, до Камеруну чи Нігерії. Їм ніколи не спаде на думку, що ми пішли протилежним шляхом, назад в їхню країну. Раф стрибнув на борт Каноя і потягнувся допомогти Єгару. Навіщо нам повертатись в пекельну діру президента? Щоб звідти податись на материк. Це вдвічі більша відстань, але вони ніколи не подумають піти за нами. Крім того, це вже не територія Чамбари, пам'ятаєш? Ми об'єднуємося з заколотниками і ризикнемо попрацювати з ними, рав крикнув. Камате, камате, каура, каура. А, давай-но в біса це зробимо. Вони направили човен далі в море. Єгар підхопив спів друга, і їх швидко поглинула місячна темрява. Розділ п'ятий Гаразд, містере, вам буде приємно дізнатись, що ви нас скоро покинете. Для цього знадобилось кілька дзвінків. Ваша репутація, здається, передує вам. Акцент чоловіка був широким, південноафриканським, постать присадкувата і кремезна, з таким же кремезним, бородатим червоним обличчям фермера. Статура ж говорила, що цей колись юнак. Багато грав в регбі, пиячив і був солдатом в африканських чагирниках, перш ніж вік і подагра взяли гору. Але Пітер Бьорк вже награвся, він став лідером спротиву і керував силою на багато молодших, більш здорових людей. Ти все ще плануєш воювати за Біоко? запитав Єгар. Переворот вонга тоді майже й не почався кілька років тому мала місце попередня спроба усунути президента Чамбару від влади. Це перетворилось на щось на кшталт фіаско, за що отримало глузливу назву «переворот Вонга». Примітка. Вонга – це британський сленговий термін, що означає «гроші». Кінець примітки. «Я проводжу зовсім іншу операцію. Це буде переворот Готча. З Чамбарою треба кінчати». «Міжнародне співтовариство, нафтові компанії, народ Біоко. Всі хочуть, щоб він зник. Хто б потім не став на його місце? Цей хлопець – тварина. Він їсть людей, переважно своїх улюблених в'язнів». Він подивився на Єгера. «Б'юйся об заклад, ти радий, що вибрався з Блекбіч, еге ж? Єгер усміхнувся. Це все ще було боляче робити після трьох днів боротьби з тропічними штормами та морськими бризками при перетині Гвінейської затоки. «Поки ми говоримо, сюди летить Сі-130, заряджений зброєю», – продовжив Бьорк. «З Нігерії. Ми готуємось до великого бою. Якщо подумати, то мені згодилося б пара додаткових рук, таких хлопців, як ви, які знають, що роблять». Він подивився на двох чоловіків. «Хочете приєднатися до нас?» Єгер глянув на Рамфа. «Мій великий друг Маорі каже, що у нас знову є справи у Великій Британії». «На жаль!» – підтвердив Раф. «Скуштувавши трохи гостинності президента, я хотів би піти і вибити йому вхідні двері». б, об закладу, тебе б вийшло!» Бьорк розсміявся. «Останній шанс, хлопці!» — Ви б мені згодились, справді. Я маю на увазі, ви втікли з в'язниці. Ніхто такого не робив. Ви пробились з острова, маючи з собою пару зубочисток і відкривачку для пляшок. Здійснили сюди триденне плавання на каноє. Як я б же казав, ви б згодились. Єгар підняв руки. — Не цього разу. Я їду з Бьорко. — Зрозумів. Бьорк звівся на ноги і ніби згусток енергії пройшовся декілька разів біля столу. «Отже, я можу вивести вас звідси на Сі-130. Ви потрапите в Нігерію, і вас закинуть до рейсу прямо на Лондон, без питань. Це найменше, що я можу зробити після того, як ви доставили нам це маленьке лайно». Він смикнув великим пальцем за плече. Туго зв'язаний майор Моджо лежав у кутку кімнати. Після трьох днів у морі та травм, яких він зазнав, тюремник був ледь притомний. Раф презирливо глянув на нього. «Я був би вдячний, якщо ви будете поводитись з ним так само, як він ставився до мого друга. Ну, це якщо він виживе». Біорк блиснув усмішкою. «Не питання. У нас, до речі, до нього багато їх є. Пам'ятайте, що ми південноафриканці». Полонених не беремо. Що ще я можу зробити для вас, хлопці, перш ніж ми розійдемось? Єгер якусь мить вагався, його інстинкт підказував, що можна довіряти південноафриканцям, до того ж, вони також чесні воїни. У будь-якому випадку, якщо він хотів передати гроші Ібрагімові, Бйорк був чи не єдиним варіантом він витяг з кишені аркуш паперу. Коли ви звільните Б'йоко. Чи зможеш ти передати це до рук вождя села Фернао? Це пронумерований банківський рахунок у Цюріху з кодами доступу. Там значна сума грошей. Те, що Раф заплатив Моджо, щоб звільнити мене. Син вождя загинув через нас. Гроші не повернуть його, але, можливо, зроблять щось хороше. — Вважайте, що зроблено? — кивнув Бьорк. І ще одне. Взявши у полон цього засранця Моджо, «Ви зробили дуже хорошу справу. Він знає оборону Чамбари зсередини. Шкода, що одній дитині Біоко довелось померти, щоб отримати таке знання. Будемо сподіватись, що його смерть подарує життя багатьом. Можливо, будемо сподіватись. Мені теж шкода, він був одним з моїх дітей. Зоряний учень. Повірте мені». Коли Чамбара помре, кожна дитина на біоко матиме набагато світліше майбутнє. Чорт забирай, чоловіче, ця країна має бути багатою. Тут є нафта, газ, корисні копалини, дуже багато. Продати яхти Чамбари, здійснити рейди на його закордонні банківські рахунки, і ми добре почнемо. Ще щось треба? Може, є дещо, задумався Єгар. Знаєш, я тут був три роки. Це багато часу в такому місці, як Біоко. Коротше кажучи, я почав копатися в історії острова. Друга світова війна, наприкінці якої британці розпочали надсекретну операцію із шпигунства за ворожим судном, за герцогиною. Вантажне судно, що стояло на якорі в гавані Малабо. Британія доклала неймовірних зусиль, щоб з'ясувати це. Питання в тому, чому? Бйорк знизав плечима. Очевидно, капітан судна подав маніфест до адміністрації порту Біоко. Продовжив Єгер. Але не повний. Там перелічено шість сторінок вантажу, але сьомої не вистачало. Подейкують, що вона захована в сховищі будинку уряду Малабо. Я увесь час намагався зробити все, щоб заволодіти нею. Коли візьмете столицю, може, зробите мені копію? Бьорк кивнув. Не хвилюйся. «Залиш електронну пошту та телефон!» Ха, «Цікаво! Як ти думаєш, що на борту?» «Я чув багато домислів. Алмази, уран, золото. Ну, так кажуть. Щось, що можна видобувати в Африці. Те, чого відчайдушно потребували нацисти, щоб виграти війну. Ну, швидше за все, уран!» – припустив Бійор. «Можливо, є гарзний за плечима. Але сьома сторінка все прояснить.